Alhamdulillahi Rabbil alameen Salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa ma intabi'ahum bi ihsan ila yumid din Allahum jalla wa ala falandaroyim dha vartam përti indi mda fali qarqoim dha salalavda tada vakimit Allahum shukri muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dha taj dhraqin dhyekin këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru kët lutja dhe duat dhe nga aje që është të rësmetuar si i dirbuari sallallahu sallam e ka përmendur zotën e ti në raset dhe që në të është edhe lutja ti në udhëtim ku i dirbuari sallallahu sallam kur nisën në udhëtim thënë të një lutja të posaqme dhe e përmendur zotën gje lehuala në më një mënyët posaqme që Për dëshimë, në këdur të kësaj përmendje të zotit ka shumë dobi që daljën nga këllutje e pejgamberi të alihi sëllatu vë sëllam. Dhe kjo jep me kuptu, si kur që kemi të thënë disere, se pejgamberi sëllatu vë sëllam e përmendje të Allah në gjëllewalën në gjithë sitatë, në gjithë rëthanë, gjithë mundë dhe vazhdimishtë. Gjuhe të i shtë e lagur me përmendje të vërra këtala. <laughs> dhe kemi të si kjo përmendje ës në kupton të, të përmendë Allahu xhallahu ala pavarësisht kohës, pavarësisht vendit, situatës rrethonave këtu mëron. Megjithatë kishte përmendje të pasaçme dhe të përgjithshme që ishte ndëlidhur me kohë të caktuar apo me vend të caktuar apo me rrethon të caktuar apo me situatë të caktuar këtu mëron. Të gjitha këto çoftë të përgjithshme apo të përgjithshme është i padoshëm një reflektim i vazhdueshëm i pejgamberit sallallahu alaihi dhe Uh, për boll besimit në Zotin xhallahu xhelalu, duke përmendur vazhdimisht. Andaj ka një xhel që ja dha pejgamberi alaihi salatu vesselam li për shokut e tij, kur i tha se më jap një xhel, ne kërkoi nga një xhel që do t'i mjaftonte ajo xhel nga gjitha xhelat, i tha la jazan lisan ka ratban bi dhikrillah. Për të jetë gjuha jote vazhdimisht e lagur nga përmendja e Zotit xhallahu xhelalu, të përmendë Allah vazhdimisht. Dhe si kur circika një ngë lutjet dhe përmendit e Allahut që i bënd të i nirguhar i arihi së ratu o zemë ështete, dhe dhët aje që ka të bënd të me udhtim. Kër udhtante, pavarsisht arsyën e udhtimit, peygamberi sallallahu alesallem e thante një lutje që do të mundohme sëtë pikat shkurta me etrajtu. Para kësaj, është engjajshme këtë shumë shkurta me e shkurta, është edhe duaja, dhe duaja, në mjetë të uthimit. Të kër njeri hy, hyp në mjetë të uthimit, për para për shumë ka që ndevëja, këllë, apo qëka të qoftë nga mjetët e uthimi që i ka përdoër, e së dështë zhamurkeri, apsë të treni, apsë aeroplani, që kër të hyp njeri në te, të thëtë doane hipjes në mjetë të uthimit. Andaj të rëzmetohë se për për për për për për për për për për për për për për për p فونت تري هنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كثر الناس فصايت قلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون اللهم اننا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطيب عنا بعده اللهم انت الصاحب في سفر والخليفه في الاهل Allahumma inna na'udhu bika min wa'athai as-safar wa ka'abat al-manzur. Këtë dua thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa më shëdhtën. Çka do thotë këtë dua? Fillimisht ne thëm Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 hera thonte Allahu Akbar. Çka do të thotë thënia Allahu Akbar në kët rast? Ne kemi thetur Allahu Akbar doras, çka do të thotë? Çka do të thotë Allahu Akbar në kët rast? Kër njëriju njësët në uthtëm, kër njëriju të hypë në mjetën e transportit. Uh, pa dushim se uh, mjetën e transportit është një lehëcim i Allahu Gjallewala mundësuar njërijot. Qofte jetë ajo përshambu nga kafshët, apo qofte jetë nga mjetën e drëshme. Njëriju mund të habitat, si kësë ndohë përshambu që njëri të habitat pas bukurisë, pas madhështisë, apo pas pronës që e kanë a bëj për anjer kur fillon të karr veten e ka një lloj vetpëlqimi mund të jetë një lloj mashtrimi mund të jetë një lloj një lloj lidhje e zemrës me ta andë besimtari kuput çdo lidhje që mund të lidhet me mjet do të thot Allahu akbar çdo çhet që është i lehtësor çdo çhet që është mirë çdo çhet që është strajt çdo çhet që është bukur tërëse Allahu akbar Allah është në i madh Allahu për mosh të mirënjësim se habia pas timit të transportues sahbia pas bukurisë e tij e kështu me rrota. Andaj Allah Allah është më i madh. Subhana alladhi sahara lana hadha. Subhana e kemi trajtuar atje ndarës, do thot Subhanallah çka do thot, Allahu është i pastër nga çdo emit. Andaj këy mjet transportues që oni po hipin te realisht sa të qytet i mirë. Sa të qytet do thot i përkryen, megjithatë ka të meta. Apo do thot Shka do qoftë për sham, nga mjetët e transporturës e satë përshamë, qëfar dollojjë makine, eretja, qëfar dollojë aeroplani, komat tjetë me që e thatë, i ka të mjetët e tija të. Dhe njeriu, sa rështë habit pasyre, Zote Gjellë Aure ja këtërejë këtë vrejtë në të të. Rëndaj ju edhini, anija me madhen botë, kur është ndërtuar Titaniku, kur është në dëhtëhim, qëfar ka dhe në kapitinin sajë? Nga habia, nga habia dhe mahnitja ti me këtë mjetë tërpëturës që aqë bukër e ka bukëa dhënë, këtë atë zotë së ka mundësime me endali. Dhe së ka shku pak kilometra e ka zhjithë Allah Gjellë Vala dhe është e njohër dhe tot, të thotë fatkesia e titaniku të të thotë. Dhe një rjë dhe thotë, këjtë kanë të njëta. Gjithon së nështë me, me mundësitë të shkatërimit dhe humbjes përreqë, subhana, Allah Gjellë Vala, në çaj është i patmeta, do ai nuk tretë dhe ai nuk humbet kur. Shikonse sa so kuptime dalin nga një luçje që ndonjëherë thjesht thënë një ngjë, luçje të zakshme të udhëtimit për shembull. Subhanalladhi. I pasur nga çdo emër është ai i cili sahhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin. I pasur nga çdo emër dhe i madhror është ai. Dhe i lartë është ai i cili në enë shtoi një rëkat, mjet që ne po hipim te. Nga se vëma kuna lehu më kërinin Nga se një nuk do të kishin mundësi të bënin këtë vetë Po që se nuk do të nështërën të Allahu të barëke Onda i qëkje për shumë kafsh Deveja për shumë për para që kam pasë mjetë të rëzbetuës Ose kali Kush e ka përë që tjetë e qetë E përshqatëshme Dhe të barët një një një ku do i dënë Allahu të gjëllëhu alë Nga se po të rebelohi Nuk do të kishin mundësi nj edhe mjetet e transportit. Allahu xhallahu ala ia ja ka lehtësuar njerëzit që me i përdorin mjetet e transportit. Kush jam mund son për shemb, ë njeriu që me u ngjit ndoshta 10000 metra mbi tokë dhe struktura e lëshum ka Ajdan, është vërtet që i kanë marrë sebepet motorrat e ato gjërat e tjera që janë do të thot në përbërje të aeroplanit. Por kush, kush realisht e lehtësën bërët një ti dhe mundësën qërkullime ti në bëjajrë, allah që në gjithë në gjithë në lotënë. Rëndaj, për shambull, sa ka e, pengesa të mundëshme, natyrorë, që në një një nuk ka mundësime i në poshtë. Arë pra një sotë që është një madhë, për shambull, ka pas raste kur një shpen është futë në bishtë një ti, Apo ose një, ose një tuf shpendës që janë fut në bisht të arpialit Dukë të përtuar të ek motori ti dhe këmjaftu kjo që të rëzohet arpialit Shpendë i vukën, zëgjë ka ndodhë, zëgjë mu Andaj, kush e nërësan që më stëfute shpendë të Ose përshambu një mjegullë mundën me rëzohet një arpialit Një erë, një vetimë, shumë janë nga ato rëthohet naturore Por këto ndodhën rralë në krasime, do tëtë shumësime të qosh alle tanqet njeriu lefsh pa kto pengesa te fryrande te udton allah xhalle wala dose tonu habitet do thot un e kumbo njeriu do esht kundr natyres se s'ka mundsi ngase allah xhalle wala me nje lisht natyres jam push njeriu me dash gjetha te arritura gjetha begatit mir pa allah esh vmirsi allah xhalle wala esh ai qe i mos senj njeru te besimtur nuk ka vitet as njera hip me mjetin e transportit do thot Subhanel Ledi Sekhara, Lena Hadha, Lema Akunna, Lahu Mukrinin Andaj, i madhruar dhe i pasin nga qdoj metr është Allahu i cili në nënështrej njeve këti mjatë transporti nga se nje këtë nuk do të keshim pas mundësi kur me bo pa lehen dhe pa mundësinë Allah Gjallahu Dhe këtë qëtsimit mësimtari, nuk habitat kur me fuqinë ti nuk habitat kur me begati që i ka, por gjithë mundë Në uhtëtë, në vendbanim, në begatit më të ploja E kujtan zotën jellë gjallu, kujbësëm pare Kërsa dhërënë O inna ila rabbina lë mun qalibun Dhe ne, me gjitha këtë begatit që keme Gjitha këtë lehtësime të televizime që keme Inna ila rabbina lë mun qalibun Ne, pa tjetë të kallahu keme ke, më kthiojë Këme shkru të kallahu gjallu vë ala Dhe keme dhon logari Për të gjitha begatit që I keme, andaj Pasi ti më kute të Allahu xhënlavala, udhimin që po shkëmkuash, a është Allahu i kënaqur me këto sim? A është Allahu i kënaqur me këtë desenim ku ti e nis, me këtë, këtë, këtë punë që ti e nis me kry? A është Allahu xhënlavala i kënaqur me punën të, të ujë në udhëtim? Mosu gabim në udhëtim, mosu gabim me mjetet e transportit. Prandaj, për shkak të mirësi, e thotë kë doa, në ka mundësi me unë nis në udhimin të asaj që është ndaluar në uthime të ndaluara, në dhërtime të ndaluara, ku kënda është ta harame, të këshia, të shumtuara, gëse ja kujta në vetës i faqdimisht, inna ila rabbina, le mund qalibun, këna më këtute, këna Allah Gjellewala, dhe ati këna imi në dhunë në gari. Pas taj, Allahume imna në s'aluke fi seferi me hadha el birre vë të tëkua. O zatë, uthimi, ka gjithë shka rrugë, gjithë shka kone për rrugë. Njeri u zak më lirshëm se sa so kur të, se munë, një vendvat, e kuptim ti, në shtadhe asaj lirisë mundem me çdo din shfrenim. Janë 1922 gjona shumë më të kia se çe mund të bëjnë vendvat. Vendvet rruhet, qytet bëtrohet, mosha shefi doni, shefistiku, familjat i shokët e ti rruhet. Mirë po bëjnë udhime të posaçme, shkojnë larg vanit vet, që do të shtati më le të bëjnë këçi jetë. Ose do të thotë fora se kontra me botë kia. Për uthimi është i t'il që takuat, gjindet, sitatën dërme që, nështë në ta, dhëtë në ruhet mund më rëshit. Andaj vësimtari thëtë, Allahume inna nes eluke fi sefarina hadha. O zëtë, ne në këtë uthimi në tonë kërkojmë pëjteje, el virre vët takua. Bëmirësi dhe dhe bëshmëri. Në mundëso Allah që në këtë uthimi vazhdimishtë, të jemi të shëqruar me bëmirësi dhe të jemi të shëqruar me dhe vëshmëri na ruaj fen o Allah në këto ditë, na ruaj fytyrën, na ruaj nderin, na ruaj moralin. E klut Allah xhallallahu në këto ditë që zoti më ndihmot. O min el ameli ma taroda. Edhe o Zot, më mundson që këtu them të bëj nga veprat që ti e knosht më to. Ka njerëz se thot për shembull të do të them nuk falet ata. Ot ku mundon, ku mund fal, subhanallahu. A do të vini refalot në çdo situatë Dhe të të feja, në kam su, së është e mund shme më falë, edhe në aeroplan, edhe në autobus, e këshmarat. Kër jenë në të thimë autobus, ose në kjerë, më dalët kjerë i nikon, e falësh. Autobusë këtë që më dalët, delë dhe falësh. Ase nuk në dalët kërë kërë, se kërë së shënë aeroplan. Ka mundësi më o thuhë disa orë, dhe që me kalu kuhën amazët, e falë në aeroplan. Ka mundësi më ngri Nështë anë ndë një pjesë të erë planët e zbrast, ka kështë erë planët, falët, nuk është e mundshme, ullër falët. Për në kelen, nëse Allah nuk është i kina haqurë, që rubi ti në uthim në elon namazën, për shambullë fërë. Ose, ose vetër atë të tjera. Nëndë e thëtë, o Zatë, në kërkujmë për e teje që ti te me mundësështë në këtë uthim, dhe mirësi, dhe vëcëmëri, dhe vëcëmëri. Në largimin nga pun të qia, o minë në ameli ma të rëda, dhe ne të lutëm jo e zë që ti, në mundësësh në këtu thimë të bëjmë bashkënë i shpëtë mirë. Në mesimtari nuk ha bitët, ku të që shkën? Nuk ha bitë asë bukuria, nuk e mahnitë, asë ndërtimi atë i veni, asë asëgjë, ku të që shkën? E kondërmën se duhet jetë i shëqruar dhe me, me i paisin dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d shoqërohet me tën Ramazan, e pas Ramazanit nuk është devesim. Shoqërohet me tën vendvet, por kur u thon diku tetë nuk është i shoqur me devesmëri. Ës shoqërohet me të kur është në mesnin e njëto që një, por kur del jashtë nuk është, nuk ka çtop. Besimtari ku do të ç'skan, ku do të gjendet? Ës i shoqur me devesmëri dhe me punë të mirë dhe ka frikë kallahu xhallahu ala ngasë, edhe pse njerëzit nuk e shohin. E pëse familjëti nuk e shë, edhe pëse të afrëm e djetë nuk e shëhojnë, e shë Zotë gjëllë të gjëllë luatër. A nëjë thotë, A Zotë më mundësa dhe më lehtësa, ku do që të jemë, ku do që të shkaj, në fund të botës, largë shumë bëndit ti, ku do që të jemë, më mundësa, që gjithë mund të jemë i shëqruar dhe i pajisë në me, të mund të mirë dhe me dhe vëshërri. Pas taj, Allah me end të sahibu Fër përbajtë, më dhëfë e lutët. O Zatë, ëndë të sahibu, fëjtë sefer. O Allah, t'i e shëqrua si im në këtë odhë të. Andaj, si kur t'ja seka. Edhe në qovë se, nuk e kam në shëqri prindin. Pra në dikur që është me i ri. Edhe pësë nuk e kam në shëqri, nështa, familën time, gruan time. Se kam në shëqri nështa, shokën tim, mikën tim. Se kam në shëqri nështa, gjematin tim. Zotë t'jë shëqru Dhe gjithashtu, ëm të sahibu fi sefar, në u thim ka rëzisha, ka probleme, mundu në fatkeci. Ti o Allah, shëqrua se im në këtë u thim, ti më mbrojë dhe ti mëruan nga gjithë fatkeci. Në ty jam bështet, ëm të sahibu fi sefar. Ti o Zotë, ti jam shëqrua se im në këtë u thim, andaj, unë ty jam bështet, unë nga ti kërë këmbrojëtje. Andaj, nuk këndirë njëri ju i sigur, asë kënd dhe asë njëra, si këndirë i sigur në shë A mu është më një sigur të dikon për shamën ma mirë se Kër je i bindër dhe kër je do tët e, i, i, i shëqruar me kujdesin dhe me e, mbrojtën dhe me ndihim në logër njërë Pa të shumë se jo në cross ose sporos që besimtoresh ju shënjut me devasmuri me punë mira edhe këtu është i shëjuar me një siguri me një qetësi që din nganjë udhimi më më e trazuar din nganjë do me lkund këtë qetësi këtë siguri udhimi kështu ka vlloi vllai rrezik ka vlloi probleme rrugës andaj besimtoresh enta sahibi fi safar ozatije shkruhuosi edhe këtu dhe al-khalifa fi ahl dërso familjen tënde ti me Allah ti po ta lën kujdesin. Komo si për, për shembull kur nuk je prezente ku e dëniçka mund në të familjes, për shembull, komo si Allah na ruaj në ndonjë ndonjë rrushitje, lejtje, dëvijë, habitë nuk është krye familjare, ka mundsi, për shembull nuk i rin gozën namazit, për shembull, ndu komo si për shembull zot na ruaj fmiun nuk e ka prindin këtu në me çon tani pak më lid me vë Më bëndë një gjuna, më rëshit ikon. Ti jo e zotë, kujdestari janë familën ti. Unës jam prezent, nuk jam unë e këtu. Nuk muna mu kujdes për ta si jëmë largë. Ti jo Allah kujdesu për mua në dhëthim, por ti jo e kujdestari, familës ti ima. Asmure dikosh, a ka problem dikosh. Ti jo Allah përta leu familën ti imen, subhanallah. Që ka për simtari, sa, so, so, dhe më dhëmë, uh, një, njët për gjithë shmër, edhe për vejti, edhe për familën ti, është i lidrë me Zotën qëllëvarë. Andaj, o Allah, ti e shëqruësi im dhe këtu thimë, dhe ti e në bikqyësi dhe kujdestari familës time. Ty, o Allah, pëtë adheu familën time. Ty, o Allah, pëtë adheu pasodin time. Krejtë që ka kam bazë veti. Une nuk muna më në kujdesi për te. Askur jëmë këtu s'ka mundësi, e lene me kur mungoj. Andaj, në përkujdesjen tën dhe për e lo, familën tima. Allahume inna na u dhubike minu atha is wa ke abet il mandor, wa su il munkalebi, filmali, un ehen. Dhe në fund, thënë të pregamberi, sallallahu a zem, o zotim, une kërkojmë bëjtën tënde, nga qdo vështërsia dhe fatkisirën në këtë uthim. Nga se të ndërodër, me gjithë lehtësimin e uthtimit sët, me gjithë atë uthtimin betet, betet një lojë vështërsia, betet një lojë ngarkjesë, Me qëka dhe që të uthtajsh, edhe me ara planinë njëri më uthu, e pësa është uthtimi shpejt dhe arrim në lërësi të mdoja në kote shkutë, me qëtë atë, është një mundimi, është një ngarkjesë. Andaj, o Zatë një të lutemi që të naruar dhe të ambrush nga qdo në ngarkjesë, dhe nga qdo fatkeci që mund të ndodhë në këtë, në këtë uthtim. O ke abet il mandar, ke abet il mandar, dhe të tatë, naruar e Allah që mështë të në eprysh disponimet, në eprysh rëthimit. Këa e betil mandar, në ruhe Allah që më stëshojmë asje që në, në shkaktan një laj shqecimi, në shkaktan një laj nëgarkjesë. Asë mëstë në ndodh nëve, po në mundësë që asë më stëshojmë ndodh neve, në ndodh dhikujt në në e nëve në, njeri, në shqëtës të në nëgarkam. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n mund me ponjë, pa një pamje më të tërësushme, pa më të frikshme, pa më të fikura, që ajo mund të ndikon pasaj në disponimin ti. Mund t'ia prish kompletu thimin e tij. Çdoherë kështu. Ne mëruaj Allah që në udhimin tim mos sosh diçka që më aprish gëzimin, lumturinë e këtij udhimi, më aprish disponimin e këtij udhimi. Kaabet el-Madinə wasū'en munqalibi il-Mali wal-Ahl. Edhe mëruaj o Zoti i Madh, që kur të kthehem gjithashtu, mos sosh diçka që Mos shqetson, mos u shoh diçka që më, që më zgjënien, mos të shoh diçka që më, domthon nga kënd as në më ngarkar, familjen time, e as në fushën time. Pandaj m'rrova aty nga befasitë pakëndshme, qoft në udhim, qoft kur kthehem, apo, dhe falë krejtësisht dhe she diçka që subhanallahu. Këto atë natën e udhimit për shkak të ka pas ose suksesin në udhim çka ka pas, ka punë, ka por ka shtuponi puncën e ka kor suksesin, lumtur kur kthehet shëdiç kat pakëncë me familje, nëse atë një një pomje pakëncë me mund të kushton me tër atëmatësitë, tër atë suksesh e, e karismën ose. Andaj lut Allahu xhallahu ala që Allahu më rruaj nga kto, pakëncë të, pakëncë, pak këto nga këto befasi, nëse realisht mund të ja mund të ja njollosën bukurinë dhe kënaqësinë e prjetuar në në uthim apo arriti në modhë që e ka pas në në këtu ose. Dhe kur kthe te gamenti sadallahu nga udhimi kthe tham kurosh no udhim kur kthe nga udhimi e tham te luci ne jet kur nisej e pastori para se te arrinte ne Medine ne afersite te Medines tente aibun taibun abidun li robbina hamidun aibun jemi do ku kthyr taibun vendua kthyr te kam oxhende ora edhe sikur se kan te lidh po kthemi nga u htimi këtë kujton se do të më kthej tek Allahu xhallahu ala e kthemi tek Allahu bote me çfarë me fandel abidun do kur kthehesh tek Allahu me pendim këndë kupton se i abidun rabb i nshuar Allahu xhallahu ala li robina hamidun dhe ati jemi mirënjës dhe Allahun e falenderojm për këtë kthim të suksesum për gjithë të mirë e të sigurt e të shëndosh në vendin e familjen ton. andaj Kaluam shkërtimisht me këtë lutje, o po mjafton me e meditu dhe me e mësu këtë lutje, që njeri me dëvërtit, me uknashtë, përmenë Allah me Gjellewala dhe me më, më më bështetë, dhe e pas taj të këtë qëtë doth e përreton më let, ose, realisht, nëse ka pas me më dhe qëka me madhe, padishim se Zodë i Gjellewala e zvëglënë, e zvëglënë në mas të madhe, ndëdhi, gjëfësa a ishtë më bështetën, daj është i shoqëruar me kët lutje. Sikur se keni tek libri mbroja muslimanë, libri vogël për lutje, aty mund ta gjeni. Mande ngjat luthim ku shkon e qel, duaj jo lutimit helazan, çfarë shpun? Me qi parazysht ku kuptimin që i cecëm. Andajta ndërzo edhe një gjë ta them në fund. Duaj jo lutimit thuhet një herë. Për shembull si i nis Gjakostopia me kërp me shkuen në aeroport, apo në Prishtinë. Në aeroport Kimih, në aeroplan Edhe kimi shku, por shambu deri në Stamboll. Për Stamboll Stambol po të kimë ndëruar plani që veshkul në vend tjetër. Do kemi ndëruar 3 mjete transportimi dozmir të dalë ku kimi shkuajmë. Ku e thon zonë udhëtimet? E thush si hip në metrobus. Kam më von prap në aeroplan, e prap ditën në aeroplan se në u them është, një herë thutaj. Asa pegambyeti s'ka ndosë më fantë, sikur të ka transmisione kur hip të në mjetin transportues. Para se të nisej, e thotë de gjithë të dhe pasaj nisi. A ndaninie thot këtu gjë, si të hipim kërr, për shembull ose autobusi, dhe pastaj sa do të ndronë nga mjetet transportuese, nuk e thotë mo duan udhëtimin, gjashtë është udhëtim, por ata thotë mo donë mjetet e transportit, ato që bash gjenim atskuën, vetëm atë e thotë, gjashtë po e ndron mjetin transport, transport, e transportit, sa të hip në mjet të ri të transportit, thotë duan e hipjes, por jo donë udhëtimin. Dhe kështu në vazdimisht është në mbikëqyrje nga ndalja Leuala në, në kujdesin e tij, vazhdimisht ja kujton vetës së tij se te kallahu xhallahu. Do taj ki me shku. Ësë sikur se në këtë dunjë apo u stan më pavartrash, apo dhe kërkon mjetin më të lehtë të transportit dhe më të sigurt, në këtë dunjë pagun për mjet më të mirë, më të sigurt, apo? Edhe kjo ja kujtojnë besimtarit lutimin për te kallahu xhallahu. Ne jemi duke u lutur te kallahu te barekuta. Andasish lutimi që ne u lutim për te kallahu xhallahu duhet të me konë lutimi i sigurt është zemra jone apo sikurçi aeroplan është udhtim këmbët janë më të sigurt që më të udhsojmë aeroplan është më të mjet autobusi është më të ne e çirimë poshtë më sigurt por thamë bileta e kthier aeroplanit është 50 euro po sfortë sigurta më apo nëse tjetër rro është 300 euro është i ri i sigurt ç'i hy hy që as nuk kokosh nuk 50 euro më lirë po a, Allah qohet, kjo Allah la më çot më atë sove sigurt i sigur, tresta stobi nuk no, shkon. Nuk no, u thonë mjet tris, se jeyi pasigurt nga fatkeçia. E syu si thonë mjet çmut, apo brandy as çmut, tek Allah xhënë dora me kët mjet. Çu çu çu jeyi i sigur se mrin sigurisht që mjeti nuk është gjandë të duket më uthuar. A ve më semtari, ja kujton vetë zisa, sigurisht se kërkon mjet transportues, e kërkon shëririmin, vetë për ne lirë edhe sa edhe ndihmimin e ahiretit, kështu duhet duhet mirë transportuesi mirë, i sigurt, i shëndosh, stabil apo edhe gjithashtu kërkuar që mira, mirë, vësëmëri, vanirësi, të jetë i shoqur me punë të mira, me shoqëri të mirë, me ndërshmëri, me bamirësi, me kujdes nga fatkeqësitë e rrugës, e pengesat e rrugës, një sikur se këtë dunie. Gjasë udhimi për në ahiret të ndryshoz është një sikur se udhimi në këtë dunjavë. Çi vetë pas gënjë rrugë të sigurt, mirë tasbutur sigurt mjetet e duhura per rrug, çastut e duhura per ajret. Andavem torti kur kat liutja, kur shto Allah xher lor permand, ja kujton vetë zati kras uthime të dunjas, ja kujton edhe uthimin e ajret, krem bashkut e Allahut të bare kotala. Madje kimi duke shkuar ne, ne jemi ktu them na porrim ulun ktu, amoralesh na po ecem pa tek zot xher devolla, se sapo ka lënkuha, neve po na afrota kim mallon xher devolla. Andaj uni nis Allah xher në devolla, që Allah ne i pason zemrat tona. Tonak, dhe, dhe të në jetë shëndet zemërë tonët, që rani është sigurë dhe mirë dhe bindëshëm të shkojmë këhë Allah Gjallëvole, e ajtë jetë ikna që me nërëve. Dhe gjithë akësërësë Allah Gjallëvole, gjithë akë urthime tonët, Allah të në ruan, në ebë kajrit, në ebë shëndet, në ebë në urthime të kujhë kujhë që të timi, dhe të në eru në familje tonë dhe pasurin tonë, në sa e është mbrojë, cëtë e është kujh أكثر من الظلوتي جل وإشكال ليه دروت إن تكينار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كريم